Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alminterea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminterea, fapta n-ar mai fi fapte. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița alea s-a căpătat. Pe când ceilalți au fost împietriți, după cum este scris, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire,